1.4 de l'FM Molt bona tarda família Són tres quarts de buit d'aquest 12 de juny del 2014 dijous 12 de juny del 2014 sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum el programa de música combativa de Trama. el pim-pam-pum, quina alegria, quina joia tornar estar amb totes vosaltres aquí a les zones d'internet eh, ja sabeu que per escoltar no ho feu a través de radiotrama.org edició 132 en avís hem d'explicar abans que res abans que de, de, de presentar el Riqui que és, és el company que tenim aquí com sempre ja, ja ho has fet, ja ho has que, ja he fet? Ja, que ja que ho he dit ho el presentarem, que dius maco hola, com hola família, bé bé bé Ara explica això, explica sí, això, estem bon... una mica cremats amb aquest tema, eh? sí, no, no només per la calor. No només per la calor, que fa molta, sinó perquè fa un parell de setmanes doncs, va haver-hi haver molt de sarau, us recordareu amb tot el tema que va succeir del desallotjament de Canvies. Aquest programa, el Pim Pam Pum, vam fer un programa edició especial amb, amb lectura de manifest, sinclòs i tal, i quan, i quan portàvem una hora i vuit minuts de programa va saltar tot, es va perdre el programa i ens van quedar com diuen compostos i sinóvio, no? Amb un pam de nas. un pam de nas, també. I res, doncs, avui tornem, eh, llançarem l'ordinador a la brossa, segurament, i esperem que avui ens aguanti, ja sabeu que els mitjans tècnics d'aquest programa són també el Timpam, com com és el mateix programa que surt al Com Raja, i res, avui veníem amb, amb moltes ganes de... De, de, de, de tornar-nos-hi, no? La exactament, de tornar, de ressafiar-nos de d'aquella derrota que vam patir l'última vegada de no poder gravar el programa i no poder-vos-ho oferir i esperem que avui sigui sigui diferent. Avui començarem amb, amb temes, ja sabeu que el Bim Bam Bam és, és un programa de música combativa i de vegades també festiva eh, que, bueno, que, que porta estils tan, tan diferents com el hip-hop, el, el hardcore, el, el ska el Regne Muffin, el Pum, <qui>, sí. i així, i bueno, jo avui per exemple, eh, durant aquesta horeta i pico que portem de programa, us puc dir que, que sonarà l'MP, el Mar Palli, i que sonaran també els Memento Mori, i tu, tu Riqui, que ens portes així de... Jo porto algun tastet de Foliatroa, els meus grans amics, aquests de Madrid, el Versuit Bergarabat, dedicat... Bé, bueno, al senyor Cobranza, però en aquest cas li dedicarem al senyor Trias. Hòstia, molt parit aquest. I, bueno, i, i, I, i molts més, i molts, molts més. Que, que començaran a sonar tot just ara. Els primers que, que portem són els, són els Bona So, aquests companys amics que, que fa poc s'han tancat a, a la Masia Music Lab, que és un estudi fantàstic de, de gravació i que estan a punt de, de treure un, un nou treball. Els, els Bona So que van, van tocar fa molt poquet a, a, a l'Ateneu Popular de Nou Barris amb, amb la col·laboració del Pau Llong, d'Adversaris. Va ser un bolo espectacular on es van fusionar cançons d'uns i d'altres, de, de Bona So i d'Adversaris, i va, va ser tot un goig, la veritat. En aquest cas, els Bona So els portem a en la... En la en el dia que vam fer 15 anys de Festes Majors Alternatives és un directe dels Bonassó per les Quinzenes Alternatives de Cerdanyola i els Bonassó, pels que no us sapigueu, són aquesta banda de trip-hop, jazz i fang de Cerdanyola eh, i Terrassa amb el Dani Castro a les veus, el Marxo a la guitarra el Pepe al baix, el Raül al teclat i el David al masca a la, a la bataca. Porto un tema zarangano que s'anomena Despierta i així comença el pim pum <fixen>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 nothing <laughs> on Pedal, vuelve a respirar cuando vuelva a comenzar, cuando estabas no tragando, vuelve al colectivo, sentir que estamos vivos defender siempre contigo en los mismos motivos. Yo no rompo las promas, yo no creo en las promas, y nos en las formas. lo llaman persona, así hacen de ti un imprimido tonto y feo, así juegan contigo y con todo ya lo creo grandes corporaciones, grandes empresas son el suelo de tu muerte que se juega bajo mesa, ten cuidado, despierta pilón cuando quieras darte cuenta andarás con un bastón Llegarás tarde a la guerra Anclado en la esclavocracia, en la misma acera Anclado en las maneras, en todo en que desesperas El trabajo es una anécdota, no volver a empezar El trabajo es la mentira que nos hace naufragar se más fuerte que el sistema que envenena tu condena que se construyen opciones con un granito de arena No todo está perdido, solo lo que tú abandones lo no perdones No queremos vuestras soluciones Queremos andar desnudos, matar verdugos. Queremos olvidar, no soportar vuestro yugo. Opinar diferente, sin ser un disidente. Yo solo sé que agota nadar contra corriente. Se esconde la paciencia, buscando la conciencia. estos cuatro payasos somos la resistencia. La bondad la inocencia, cuando todo es artificial. Buscando la experiencia en un entorno natural. Despierta. No hay que esperar, llegarás tarde a la guerra. Música de luxe. Que bé, que bona so, tia. Són, són la, la flor i la nata, la canyella a branca. Música de luxe i, i lletes compromeses, bona so, criu, partit de pana, aquí al pim-pam-pum, per començar. Molt bé, què, Riqui? Que bon caminem. Cap a Ses illes. Anem a Ses Illes? Anem a Ses Molt oh, bé. Porto la gran orquestra republicana. Molt oh, bé, oh, bé. que són uns clàssics. Petició de la Zaire, de, de l'Horta, avui també porto alguna... bueno, portava el dia... Fa un parell de setmanes, sí, algunes les conservo. És això, el programa que no es va enregistrar, doncs, algunes, tant el Riqui com, com jo mateix, doncs, hem guardat força cançons d'aquell dia perquè bueno, perquè sonessin. Aquesta, les bona so, era una, una i aquesta que ara poses tu mateix serà una altra. No? I... Sí, el tema es diu El miedo global i, bueno, mira, suavecita també per començar. Eh? Clar que sí, com ha de ser, el pim-pam. No és que volen, que tinguem molta por, però l'estem perdent. L'estem perdent. Cada. cada dia més, cada dia s'ha de sortir a donar-ho tot i, i perdre la por, perquè sense por som invencibles. Molt guapa, molt guapa la proposta, Riqui, sí. de la Gran Orquestra Republicana. Són uns clàssics, però he de reconèixer que jo no, no els conec gaire, aquesta gent i... Jo no et pensis que sóc massa expert, però sí que reconec que bueno, en, en algun Queça de, de, de fa temps de propaganda pel fet ja hi ja yes. aparèixen, vull dir que ha de, no, no, no. ha de tenir el seu temps. Molt bé, doncs eh, anem a, cosa, a, una, a una cosa una mica més moderna, anem amb un amic nostre d'aquí del programa, és, del, és MP, MP. sota aquest nom hi ha el Marc Pallicer, el, Marc Palli, el nostre col·lega, el nostre amic d'aquí de Sabadell, és un, és un MC que, que la parteix amb una elegància inusitada i bueno, tret, eh, bueno, té un bancamp, que és m-p.bancamp.com, allà podreu trobar tots els treballs que, que té i darrerament ha posat un, un tema que se anomenan los días pasan y que, y que ya veo que, que es un tema zarangano en toda norma. Es nuevo eso, ¿eh? Es nuevo. nuevo Acabas de salir del forn. Calentito, calentito. Una estona tranquila. La base et marca la pauta, que un teló veure si sona la flauta. No és pot viure de casualitats barates, te'n en un plan per aconseguir més plata. Cata aquesta merda i embarca't a la fregata. Cada nova onada t'ho posa més en safata, et diuen que el tabac et mata. Però no et parlen de la rata, de la banca que tremena la butxaca i t'atraca. I tot peta i l'economia s'estanca i la tele és repleta de farsants amb molta làvia. que sàvis i sàvies que s'afluixen la corba en cada història que relata. Estones comptant amb els dits els dies que passen, les coses que no entens mantenen la seva plaça. El so de cada línia s'acompassa, més que la traça és que el ritme se t'empassa. Massa jove per sentir-me com un carc a la recerca de la barca, pregunta me pels que falten, així que parca i que el que vulguis de la carta que segueix vivint a dintre meu la marca. Refresca't amb nous sons i desfesta d’aquell llastre Que et carrega fins al límit d'assumir-te en el desastre Castrat per deliris, tocant el rastre Que t'allunya de vells tòpics de la vida més nefasta Gasta aquests dies com el catastre. Cada següent minut embugit per la seva fregància Peu d'aquest deliris sense més ànsia Perquè avui no tenim pressa l'hem condemnat a subhasta Insinues amb un flow, passejant amb una banda No tens plan, bé tu jugues tot amb una sola carta En records entre paraules no hi trobes propaganda No t'esperes que arribi la teva tanda per sortir a arrasar tot allò que enfanda Sentiments més íntims, un negoci pel mercat, tan mercat, amb clàusules nefastes No hi ha castes, però hi ha classes enfrontades al combat, cada vida és un relat arrelat, un territori creix l'odi contra els que t'estan robant a diari, hores de treball cada dia més precaris d'una gràcies per estar currant, i que la màquina no pari i traga sumem-nos a la vaga, si crema cadascuna la flama no s'apaga la guspira, la inèrcia de la ràbia Quedi que clar, cabró, que envies guanya la batalla Que bo que ets, que, que ets, nano Molt Espectacular, bé, Marc. aquí al Mar Pallí Partint la pana també, aquí al Pim Pam Pum Música de la bona, música compromesa Amb aquest flow, amb aquesta elegància que ell té Increïble, no? Increïble, increïble, increïble sí, sí. el Mar I el, el tenim aquí baix, eh? Aquí el tenim el... aquí baix, sempre de el... La barra de Can Cap, està. el tenim aquí baix i el tenim sempre que, que ens ha calgut Sempre que li hem demanat, sempre ha estat allà Al nostre costat com sempre, un, un plaer, un plaer portar-lo aquí al programa, que ens siguin moltes, moltes més vegades. Més música combativa, més pim-pam-pum aquí a Ràdio Trama, els estudis de Can Capablanca, cap on va? Se'n va cap a Madrid, ja, ja, he dit, ja he avançat abans que portava algun tema de les Folia de Trois. Bé! I sí sí sí. I sí, sí, sí, des del seu disc del 2007, que es diu, bueno, els seus discos la majoria es diuen així, Madrid i un, i un any, no? Sí. Madrid 2007... Esa és un temazo que es diu ocupació, perquè són al fijo, eh? sí, i, I aquí ja veureu que en Son encara no havia portat, potser algun, algun tema d'aquest disc, però però no un tema que cantesa que, que és una noia també, que fa unes col·laboracions amb uns quants temes. Uau. Que té una veu in, increïble. Ole. I va, que la he Volia trobar vació. Vacilo al tiempo vacío, ocupado, medito, no es el año de un garito, es más oscuro el cuarto en el que grito, no predico, opinión propia, no dedico ni suplico, me sacan de quicio tus principios, que te creas listo por un universitario por rico, superdotado metiendo ese perico, que te repito, no eliges que es delito, cuáles sí, cuál es no, valen mis vicios, me snifo, escribo. Despacito, poco a poco, haciendo mi sitio Palpito, más fuerte Junto al borde del precipicio Te arrastro conmigo, ahora que vese vacío Que dejó mi enemigo, el que antes era amigo Y mucho antes por la misma sangre unidos Representando el mal que va conmigo Pensé que quedaría en el olvido Ingeniero no, pero se repite como la piedra y tropezar Nuestro destino, muerte, destrucción sin sentido Mentimos orgullosos de nosotros mismos De conseguir metas y objetivos Como te lo explico, no quiero formar parte de vuestro circo Os vomito, al ritmo de mis latidos Pedacitos de cada sentimiento harancado la garganta de mecanismos de volverlo suspiro anhelo fantasmas que me recorrieron y se fueron entraron más los encuentros llega al consuelo el suelo mirar por la ventana espero al suelo que las lágrimas cuando desespero vuelvo es cuestión de tiempo la mayoría de mis empeños sus horrorros en sueños convierte fantasía ocurre luego locura de mi ego años conviviendo con ello me desquizo me pierdo me revuelvo pero de menos de metro cuadrado ocupa mi esqueleto no puedo pedirle que esté quieto te reto dime que estás contento que no tiene sufrimiento que no existene lamento aunque este mundo no es patético que no coincides en lo que critico entonces formas parte de los espíritus que nos atormentan los milispos 72 joy con ellos a amplifió de pe formando mis textos explícitos desde antes hasta después derribando vuestros moros mentales y físicos animando que creáis momentos únicos juntos creamos un círculo cálculo grandísimo la horpa de los venidoidos sin escrúpulos, hombres grises, estúpidos, no gesticulo, a la cara te lo escupo, viste en un capítulo, apuro, ni sinuo, te lo esculpo, sobreviviendo al mundo, consecuente con mis actos sigo mi curso, viste chulo, olvidando tu plato, trato de esquivar montículos, persiguiendo los ritmos, a veces sí, a veces no, si oyes sí, es por ti, Estefan, merci, por permitir colaborar a que esto soñe así, desde hoy hasta el fin, un valor incalculable para mí, la música más. Estefan, merci. Uau, déu nhi déu de Déu-n'hi-do, quina veu més bonica que té aquesta nana. Em pues sí, pues sí. canta unes quantes d'aquest disc sí. i a cada qual més increïble. Sí. M'ha molat molt. Folia, Abans ho dèiem tiro fijo, aquests no fallen, aquests sempre que venen és per tu mateix, és per deixar-ho per tot l'ual. Sent la meva nineta de, dels ulls, eh? Me'l me reservo... Me Sí, sí, per les grans sí, sí. ocasions molt bé, molt bé, molt bé doncs a mi em greu però ara sí que hi ha un canvi d'aquest bastant radical de, de registre bé, ens desprendirem tots plegats i totes plegades saps que a mi m'agradeix. Sí, sí sí. ens tornem a ser tor una miqueta més hardcore uh, Arriben una banda que, que encara no havien sonat de fet van sonar en el programa que no, va, que no es va poder enregistrar, són els Memento Mori HC, Memento Mori Hardcore que és una banda de hardcore lleidatana amb el, el Miki Uh, com a vocal, el coli a la guitarra, l'Arnau al baix, el tarro a la bataca i bueno, és un temazo que s'anomena Vall de bastons que està extret del vídeo del primer single enregistrat durant la gravació del disc Ferma del 2014 i que des d'aquí volem donar la benvinguda a aquest nou grup que no serà l'última vegada que vinguin a, a visitar-nos que, que segueixin per aquesta banda acabant que, que van molt bé, ja veureu que sonen contundents i amb veus molt ben fetes i amb músiques millors Y de Benvinguts y Benvingudas, Memento Moriak C, al Pim Pam Pum. ¡Eso tiene <tose> el control! ¡Eso tiene el control! ¡Eso tiene el control! Socre, de Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del programa, donem pas a l'agenda del Pim Pam Pum, agenda que en aquest cas comença amb, un, amb, un, amb una miqueta d'informació perquè neixen a, arreu dels Països catalans neixen un parell de projectes de, de comunicació, de, de, de comunicació feta per nosaltres i, i feta cap a nosaltres, cap a la gent que, que balluga, cap a la gent que, que té inquietuds, cap a la gent que, que milita. Uh, el primer d'ells és la presentació de, de, de Ràdio Terra, que és, un, és una nova ràdio a l'arreu dels països catalans, que treballen per construir una ràdio que sigui de totes i tots un espai de veus i realitats que, que, es fan, que ens fan ser eh, amb un projecte que, que defineixen eh, com a un projecte de comunicació popular dels països catalans, partint eh, des de Reus i cap a, a tots tota els països catalans, eh, variada i plural, i per la transformació social a més a més, també eh, és una ràdio autogestionada de periodisme social, professional i amb, amb criteri. Eh, ràdio Terra és un, és un projecte de, de ràdio en el qual la, la gent del Pim Pam Pum estem, estem també ficats i ficades i, i que ens fa molta, molta, molta il·lusió que que, bueno, que, que tiri endavant, hi ha un, un tot suma on on podeu fer és un projecte d'aquests de micromecenatge on podeu fer les vostres aportacions i sobretot escolteu-la, quan, quan surti Radio Terra, importantíssim fer dir costat, importantíssim doncs eh... Doncs que surti les informacions que han de sortir, que surti la música que és nostra i que, i que, no, i que, no, i que no aturi, que no aturi Radio Terra benvinguda i que, i que sigui per quedar-se. I un altre projecte que neix amb, amb vocació de, de, de periodisme crític és aquest, neix al mitjà eh, de periodisme d'investigació amb sentit crític. Eh, aquest dimarts s'ha posat en marxa eh, crític un nou projecte digital especialitzat en periodisme d'investigació que veurà la llum al setembre. El nou mitjà basarà els seus continguts en tres eixos, la investigació de, de silències mediàtics, el periodisme reposat i en profunditat i l'anàlisi i l'opinió en veus crítiques. És un projecte cooperatiu i aposta per pocs continguts però treballats en profunditat. Així que cada setmana publicarà un reportatge sobre un tema d'actualitat política, econòmica o social en l'àmbit dels països catalans que habitualment no aparegui als mitjans de comunicació. A banda, també publicarà una entrevista setmanal a més de continguts diaris d'opinió i anàlisi amb els quals es volen potenciar noves veus i trencar amb l'univers autorreferencial dels opinòlegs i tertulians habituals dels grans mitjans. Eh, això que dèiem, Ràdio i Terra i Sentit Crític, benvinguts i benvingudes aquí als Països Catalans per, per donar-nos informació de la bona, de la digna i que no ens deixin tirats com sempre fan eh, aquests maleïts de TV3 i Catalunya de Ràdio. Ara sí, passem ja amb el tema de, de l'agenda del programa, després de això, eh, per cert, també volíem també volíem assenyalar que sentit crític també té també té un altre, un altre projecte de micromecenatge i parlant de projectes de micromecenatge, no ha sortit per sortirà i aquí sí que ens hi hem d'abocar tots i totes, sortirà un projecte de micromecenatge o potser no tant micro pel tema Canvies, eh? canvies eh? el van tirar a terra però el Canvies el tornarem a posar a dalt de tot Canvies tornarà a ser del barri, que Canvies es queda i per tant el projecte de micromecenatge que, que aparegui aquí sí que tothom a, a poc que tinguem doncs, haurem, de posar, haurem de posar els quartos perquè, perquè Canvies no es toca, si ens toquen Canvies ens toquen a totes El primer acte de la gent que porto és el quart homenatge eh, dels maquis a Cerdanyola que començarà aquest divendres 13 de juny a partir de les 7.30 al Casal Popular i Cultural del Buirac de, de Cerdanyola, que és el carrer Torrent número 48, amb la xerrada, amb la xerrada perdó, Maquis a, a Catalunya, que, que tindrà com a, com a protagonistes el Pep Cara eh, de la marxa de homenatge a Maquis a Berga i el col·lectiu a les tinxeres de Maquis de les Terres de Ponent. A més a més, el 14 de juny, a partir de les 9 i del matí, a la biblioteca, que està al costat de la renfa de Sardanyola, començarà la marxa per Collsarola, Sardanyola-Moncada-Sardanyola, camí de passejada, i hi haurà un vermut al, al buirac o a la menuda, que encara no, encara no està clar, potser serà més a la menuda que al buirac ja segur que la Menuda és una taverna que tenim allà al costat del Buirac, també al carrer Torrent, i que, i que, bueno, que són, són gent igual, igualment compromesa, som, som dos, ara a Cerdanyola, a nivell d'espais, de, som dos, som Menuda i som Buirac. A més a més, també s'està engegant un, un memorial, eh, un memorial per, per l'Antoni, pel Tom Franquesa, eh, dins aquest quart homenatge als maquis de Cerdanyola, Antoni Tom Franquesa va néixer el 1921 i va morir el 1950, va formar part dels maquis hibertaris de la resistència antifranquista durant la dictadura i va, assassinat, va ser assassinat pels cossos de seguretat franquistes després d'una acció a Cerdanyola de Vallès l'any 1950. Per tot això, a Cerdanyola volem retre un memorial a Antoni Franquesa, volem recuperar i dignificar la seva figura i la de la resistència a feixisme amb un memorial a la ciutat de Cerdanyola, volem posar-hi una placa i, i bé, per tot això hi ha, un, hi ha una campanya d'adhesions que, que podreu, podreu trobar a la pàgina web maquissardanyola.wordpress.com El segon acte de, de l'agenda del programa serà divendres 13 de juny, a partir de les 9, és el Badia Rock, és una micata de festeta, eh, hi ha uns grups que són vaquebuela, de prisioners que fan, fan tribut a Iron Maiden, Xmilk i, i Radom Project, que són, són versions de Rage Against the Machine, i tot això ja hem dit que seria divendres 13 de juny a partir de les 9 i serà el pati del casal de joves de Badia de Valles, que és al carrer Oporto sense número, amb entrada gratuïta. Un altre acte, aquest també in, in, in, in, indefallible, són, és, és l'aniversari de les Justes, Les justes, aquest col·lectiu Justa Revolta, aquest col·lectiu antisexista, antipatriarcal, exemple, exemple de lluita, aquí al Vallès Occidental, Justa Revolta presenta, 10 anys imparables, 10 anys invencibles, som hereves de la lluita feminista, el 14 de juny a la plaça del Gas de Sabell, 14 de juny a la plaça del Gas, a partir de les 5 hi haurà ràdio en directe, 10 anys de revolucionant consciències, que és un espai d'aquesta casa, és un espai de, de tertúlia i d'informació al voltant de temes relacionats amb l'antisexisme i l'antipatriarcat i i bueno, doncs Consciències faran un programa en directe allà mateix a la Plaça del Gas, el dia, el dia 14 de juny. Esperem que tothom estigui allà per escoltar-ho, segur que serà ben ben interessant. A les 6 de la tarda, a, a les 6 de la tarda hi hi ha la música en viu, This is the Riot, que és un, és un grup de, de noies que fan música també molt bona, fan jazz i fan algunes cosetes ben tocades amb versions d'escà i de Rigi ja veureu que val molt molt la pena gent molt jove que fa molt bé i també les Cecílies, també un altre grup femení a partir de les set i mitja Dices de Riot i les Cecílies a les nou del vespre hi haurà teatre Justa Revolta amb l'obra Ramon i a les nou mitja hi haurà sopar Tertúlia perdó, sopar popular no sopar Tertúlia, sopar popular a les 9 i mitja, i a les 11 hi ha la dansa, les eh, sinònimes, al pas del temps, i molt, i molt més. Tot això organitzat per les justes, com dèiem, felicitats justes, que en siguin molts, molts més anys. Un altre, un altre acte que, que passa per la gent del programa és per un país de tots i de totes, Si es plau aquesta gent que fa, que fa els, els cartells, a veure si es posen una mica a les piles amb el tema de la coeducació, per un país de tots, també de totes, decidim escola catalana el 14 de juny a les 6 de la tarda Som Escola, la gent de Som Escola eh, organitza doncs, una, una manifestació a Barcelona, porta el teu capgros i feu costat pel tema de la immersió lingüística, que ens volen, ens volen tirar en endarrere els drets lingüístics d'aquest país, doncs la gent de Som Escola estan aquí per, per dir que no, que, que l'escola ser ara i sempre en català, i bé, només això, dic, dic que, que tothom que pugui vagi a Barcelona 14 de juny a les 6 de la tarda. Més actes de l'agenda, en aquest cas el 15 de juny, a partir de les 12 del migdia, al local de Ripollet, que és el carrer Montoriol, número 32, les companyes de Ripollet fan un vermut en swing, classe oberta de swing a càrrec de Lídia Vieto, i després, i després hi haurà punxadiscos amenitzant el vermut. Eh, vermut musical i classes de, de swing a, al local de Ripollet. Molta, molta marxa ja, ja per Ripollet, també. Com s'ho m'entén, aquest. déu nhi <ríe> Uh, més, més actes en aquest cas és l'acte del 20 de juny de, de Mala Herba organitzat per Mala Herba dins, de, dins del cicle de, de xerrades Estat i violència, un cicle que ha estat brutal, espectacular eh, cicle de, de xerrades que, bueno, que ens ha portat el, el, el, el documental sobre els raons, també el documental Ciutat morta, la presentació del llibre a Barcelona i el 20 de, el 20 de juny a partir de les 7 mitja de, de la tarda al Buirac hi haurà la presentació del, del, del documental Barura Begiracheco Lejoac. A més a més, tindrem l'orgull de tenir entre nosaltres l'amic Lander, el meu amic Lander, Lander Lando, me cago en dieu, una abraçada ben forta, que ens vindrà a parlar doncs, sobre la, la situació dels presos i les preses basques a Euskal Herria, i vam dir-vos que, que Barrura Begiratxeko Leo Iac és, és un documental fet per cinc directors que són el Josu Martínez, Leneko Horasagasti, la Mireia Gabilondo, Lenara Goiko Etxea i Xaver eh, Larreategi. La, la Uh, el llarmetatge, el, el, el documental Barrura Maguilacheco-Leuayac sobre el món de, de les presses polítiques basques està composat per cinc petites històries independents i dirigides, com dèiem, per cinc directores diferents de, de reconeguda trajectòria per mostrar des d'un punt de vista humà una realitat social moltes vegades uh, Eh, doncs amagada i distorsionada pels, pels medis eh, pels, pels media, bàsicament. La realitat humana de les peces basques reflexa per, per primera vegada la història de cinc presos i cinc preses amb l'objectiu de retratar les persones persones a les que en ocasions s'amaga tras, tras la seva condició de presa i tanmateix en un, en un tema tan polèmic i, i viciat com el de les visions polítiques parcials el, el problema de les preses basques Eh, és moltes vegades desconegut o sembla ple de prejudicis. Eh, bé, és, un, és, un, és un documental que, que un servidor, eh, he tingut el plaer de, de ja poder visionar, és un, és un cop en tot l'estómac, surts amb, amb un cos que realment et dóna ganes de plorar, perquè bé, realment si veus eh, com, com tracten a la gent, per molt que, que estiguin eh, encausades o com estiguin, doncs, eh, fa, fa vergonya. També relacionat amb això, dir que darrerament ha sortit la sentència de 40 persones eh, encausades al País Bas per, per pertany a CEGUI, una organització juvenil, que després de d'anys de penúries, alguns inclús han, han estat a, a dins de presó i, i bueno, han sortit, i, bueno, han, han, han, han passat les decaïnt, ara resulta que els 40 surten als sols. O sigui que a tu t'agafen, et foten a la garjoda, et foten una pallissa de caldeu, et, et fan de tot i força i, i després quan, quan, quan s'han de posar les proves sobre de la taula no n'hi ha proves i, i t'han de deixar anar. O sigui, vergonya de, de puto país de pandereta que tenim. Una miqueta d'alegria, perquè després del, després del, del 20 de, de, de juny arribarà el 23, que és la Revella de Sant Joan. Hi ha un parell de rebelles, que és amb el que acabarem l'agenda la, del programa. La primera és la Revella de Sant Joan a Cerdanyola del Vallès, a la plaça Sant Ramon la plaça és nostra, la plaça Sant Ramon és nostra a partir de les 9 hi haurà sopar a les 11 hi haurà pluja d'estrelles i a les 4 hi haurà PDs populars eh, tot això organitza la gent d'FMA de i del Clubi i l'altra revetlla que portem és la revetlla de Sant Joan eh, a Barberà de Vallès organitzada pel casal de joves obriupàs a partir de les 9 sopar popular a les 11 hi haurà sobretaula taula en Germán i després hi haurà DJI Ska Kakafuto o algo así eh... Déu-n'hi-do quins noms. Uh, tot això serà al carrer Pere, Pere Sant Feliu, número 24-26 de Barberà del Vallès, i res, si no aneu a Barberà veniu a Cerdanyola, i si no veniu a Cerdanyola aneu a Barberà. I fins aquí l'agenda del programa, amb això acabem. Molt bé, m'ha encantat, m'ha encantat poder difondre una mica el tema de, dels dos projectes de, de comunicació, tant de Ràdio Terra com de, de Crític, i que no aturi, que no aturi no no no això que... És el que anava a dir, que molt, molt completa l'agenda, com, com sempre, però, a més, amb molt bones notícies, com això de la, de la ràdio, el, en... i les nostres companyes de radiotrama de revolucionant consciències, també, de la justa revolta, sí. amb els seus deu anys, amb el programa en directe. I tant, -tan. i tant. Bueno, cap ja. endavant, cap endavant. Cap endavant, tot, tot endavant eh? I tant, que sí, I tant que sí, que no ens aturaran. Més música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum Cap on camina, Riqui? Vinga, pues respira una mica Isma Que vinc amb els Benito Camela Benito Camela I un tema que he descobert Ara fa 5 minuts Que ja havia sonat Però bueno, mira, és petició És petició i és ben bo I és ben bo, es diu aquelles coses Que solíem fer I venga, festeta una historia que habla de tiempos vividos Donde todo se engloba bajo el mismo sino, La amistad Y era luna para disfrutar Sin pensar mañana que vendrá Sin preocuparnos un día la magia se iba a acabar Y pasar el tiempo y ves Que aquellos amigos FALTA PASAR EL CAMINO Ante todo siempre la amistad La familia podía esperar Hasta que un día te deje la vida Más solo que nada He rebobinado mi vida Montando color He reino las cartas Cargar el carbón Como ha cambiado la vida Mi padre cuanta razón Donde se fueron Como que soñamos apen, aun en mitad del de la pena, que parece tan plena. Te no te quiero perder. Las puertas hacían fantasmas bajo mis ardos, puta, moría mañana nos pintaba genial. Y mi padre me decía piensa hijo, que algún día llegarás la dura realidad y me he metido de la pesadilla, un año que se la profecía, yo sí mortal. He a notar que nada será igual. Te despiertas cualquier día y tus cara de la pinta de la noche que pasaste ayer. Y sientes que el agujero está más que el eco toca ahora ya retroceder. Cuando ves tu cara dentro del espejo y sientes que tienes muy mal aspecto y empiezas a pensar en recuperar lo que he dejado atrás. Te he dominado mi vida buscando todo cuando que mu las que solemos saber a una to que va comer tren que mees la cera que más quiero perder. porque tu cara ya no sé dónde está quizás sea fumado, no la sube hallar y ahora me encuentro que apenas me queda nada tu recuerdo, tu alegría carcajada tu forma de pensar no me olvidar que el pocho dónde estará he mi vida buscando el dolor he reído la el cajón como no ha cambiado la vena mi padre cuarta razón No me importa que que merece la pena, sí. que no te quiero perder. Te llevo mi vida buscando calor, he reído la canto cada đêm ha cambiado la vida. Mi padre contaremos, con esa fe humana, forever forever, aun me queda un troche de fe, merece la pena. Ya sí. no te quiero perder. Benito Cameras, tremendo, tremendo tema zarrengano que s'acaba tirant amb estas teclas aquí i que alteria en la recàmera, preparadete, bé, bé, bé, bé, bé, ben guapa, ben guapa. Ja havia sonat però no, no, no per això no, no ha de tornar a sonar. Temes com aquest i com molts altres són, són, benvinguts, són benvinguts aquí al programa sempre. Ja t'he dit que l última d'avui ja també ha sonat. I, I és ben bona. I és ben bona. I és, és Se'ns ha passat de s'ha passat, de fet, s'ha massa passat de dir una, una, un una punt dins, dins de la, la informació. És, és pel tema de l'ensenyament públic també, o sigui, és una puta vergonya, família, és una puta vergonya que que fa 36 dies que hi ha un home a les Illes, al que us ho diré, al Jaume, al sí, diria sí, Jaume desastre, fa 35 dies, 36 dies que està en vaga de fam per un ensenyament públic. El malparit aquest del Bausac eh, encara no, no l'ha citat ni, ni ha anat a veure'l ni li ha dit res. Ahí, per exemple, eh, va haver-hi una tancada dins, de, dins del Departament d'Ensenyament de Via Augusta de Barcelona eh, que va durar més de 8 hores, no ha sortit absolutament res a cap mitjà ni del Jaume ni de la tancada, ni de la... O sigui en un país normal Hauria de, fotre, sí, hauria de fotre la vergonya que hi hagi gent que estigui lluitant per un ensenyament públic perquè en realitat no estan lluitant per, per més diners ni per, ni per més vacances ni, no, no, està lluitant perquè l'escola no sigui una merda, que és el que comença a ser amb, amb direccions que, que foten la mà que foten la mà dins de la, dins de la saca com està passant a Terrassa que hi ha un tio, un director que ha fotut la mà que s'han portat 10.000 euros i encara o, més, de... o més diuen eh? o més i encara i encara és temps que, que el departament d'ensenyament hi foti una auditoria econòmica o sigui, com s'entén que és un tio que tregui 10, més de 10.000 euros de la saca d'una escola pública i ni, ni tan sols es s'estignin a fer una, una puta auditoria econòmica o sigui, donen a entendre què és el que ens el importa l'educació pública d'aquest país, que és una merda que el, que el que volen és que quedi com a residual per tal de que la gent vagi en massa a l'escola privada això és el que està passant en aquest país i això és el que no expliquen determinats eh, grups d'informació com TV3 i com, i com Catalunya Ràdio i com tants altres per això, per això abans parlàvem de, de Radio Terra i, de, i també de... la importància de, dels mitjans exactament, alternatius. Exactament, que, que ens donin la informació que, que realment és, és necessària, com el d'avui de l'AMAT, que a Girona 6 doncs, persones s'han encadenat allà a la línia de molt alta tensió i res, ha sortit res. Na, menos, ha sortit una miqueta però, però molt poquet i, i sense, sense donar-hi transcendència a l'acció. En fi, que ens fan falta mitjans. Seguim amb més música, després del rotllet que us he soltat, que se m'havia oblidat. Porto els talco, porto una miqueta de jarana, porto Festa de la Bona, talco, que és aquesta banda de pachanga Skypung, nascuda a Magrera, a Venècia, a Itàlia, i porto un tema que s'anomena L'odore de la Morte, extreta de l'LP Tutti Assolti, del 2004. som Dale, canya. up and all doncs han sigut als talco eh, eh, aquest... molt, molt bé aquests talco eh? bueno, son, son tiro fijo. tinc unes ganes tremendes de veure aquest grup que encara no els he pogut veure en directe però imagina que han de ser un festival eh? cada vegada que, que els hem posat aquí puja el pa era, era l'odore de la morte de, de Tuti a solti que, que és com va també aquest país una miqueta Tuti a solti, tots els sols eh, tots els corruptes evidentment i bé, bueno, més, més música combativa seguim aquí al pim pam pum que això no s'atura, cap, eh? cap on va <laughs> Jo ja me parto només de llegir el nom de la cançó. És un tema que el vull dedicar directament al Marxo, al nostre company Marxo. A la guitarra de Bonassó? A la guitarra de Bonassó. El pendejo que hauria d'estar per aquí, no Sí, que ha que vindria i he estat retrasant aquesta cançó un rato, però mira, ja la tiraré ja, no sap greu. Que ets portes? Són els FRAC, que volen dir Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz a Cádiz tener una coña que no sale tra en sobra federación de rap, eh, fundación de raperos atípicos de Cádiz y el tema es Diu que vuelva a la s yo creo que es cachondeo padres bueno. como al marcho ahí va <risa> Que vuelva la URSS. hace falta ya. que vuelva la Ur, por provocar, que vuelva la Ur, hubo la que vuelva la URSS. que vuelva la URSS. No es que crea ciegamente en ello, pero este mundo es un puto cachondeo, hace falta equilibrar como sea la balanza, porque el libre mercado solo llena su danza las olimpiadas no son lo mismo, sin aquella tensión y presión del comunismo, balonmano, baloncesto, fútbol y ciclismo, y también en los mundiales de atletismo, la US tiene que volver. Rocky, Stalin y Khrushchev. Sí, suena contradictorio, pero algo por el estilo tendremos que hacer porque esto es el cortijo de Israel, el jardín del yankee, también de la UE. Algo debe amenazar al mundial poder, porque solo hemos empezado a caer. Así que... Deja de cantarle a la nada, pégate una ducha y únete a tus camaradas, porque ven sobran, así que comprended. Y es que la URSS tiene que volver. Que vuelva la URSS. Hace falta ya. Que vuelva la URSS. Aunque sea por provocar. Que vuelva la URSS. Y hubo en la 10 Que vuelva la URSS. Que vuelva la URSS. Que vuelva la URSS. Aquí estamos en la CCCP, con los brazos en jarra en posición, que hay que hacer? A la hoja y el martillo vamos a poner un teclado, para refundarnos más contextualizado. Vamos Bolchevique, empieza en tu ciudad, que el nuevo comunismo vamos a flexibilizar. Aquí cabe todo el mundo y tú, porque el enemigo que tenemos es común. La URSS tiene que volver, y junto al alba debe amanecer para declarar non grato al Estado de Israel y a especuladores en la vía del tren porque porque esto no es normal, el cruz de Vindelberg se está pasando ya vamos a poner un muro y aislar al STMI pero antes le vamos a mandar así que únete la nueva URSS arranca la viña en el campo Sur el palacio de invierno tomaremos algún día y lo vamos a celebrar con cerveza y Día, que vuelva la Ur, hace ah, falta ya. Que vuelva la Ur, aunque sea por provocar. Que vuelva la Ur, por la bien Que vuelva la Ur, que vuelva la Ur. Que vuelva la Ur. Bueno, me troncho. No hay nada. Que vuelva la Ur, aunque sea por provocar, oye. <risa> Que bo, que bo gràcies al, gràcies al Quim, un company de Lídolos del Càndido, que, que és el, bueno, és, és, és petició seva. Eh, sí, eh? eh? Sí, sí. Com diria el mateix Marxo, jachondos, que són uns jachondos. <laughs> Molt bé. Me troncho, per ara el que ve són los tronchos. Ei, és un eh. tema zarrangano, penya, és un tema zarrangano d'aquesta banda barcelonina de punt rock, formada el 1999, amb el Ricky a la veu i a la guitarra, el René a l'altra guitarra, la Triki al baix i el Sergi a la bataca és un tema que s'anomena violència i que està extret del pepino que acaben de treure, oh, no, perdó, que han treut, el van treure, perdó, el pepino que han treure el 2013 de de FED que s'anomena imparable. temazo isma, sí, Me consta que aquesta la va a ficar la primera el, a l'edició que, no que no va sortir. És de... especial per Cambias, efectivament la, la primera que la primava era aquesta, dedicada és, a la pena de Cambias. És, és un autèntic gardalot d'aquests teus, bueno, espectacular. Com ens agradà el punt rock aquí al programa? Cada vegada que posem musiqueta d'aquesta ens engresquem de la llumés. Molt guapa, molt guapa, estronxos, temaz arràngalo parla mena, com dèiem. més música combativa, això no satura, comença a fer baixadeta, però això segueix endavant i també abans, abans havia dit que una aniria pel el Sr. Trias, pues el, el, el parita que m'acagundeu. És el senyor Cobranza de Bersuit Bergarbat. Oh, que també havia sonat en aquest programa. També però... va sonar, sí, és, de, de fet ja va sonar en una edició anterior. La van posar la setmana fa d'un parell de setmanes que no es van registrar bueno, és, és un, le debo dir, tema, és un pedaçol de recentment. Bueno, aquesta cançó es comença tranquil·leta i acaba el teu cridant fotent uns crits que, que allò és increïble, increïble. També per cert és petició de La Mitcho, una, una companya de literal que sí més o menys sí, i que és Argentina també Olé, clar. i posar pues, aquesta perella. sí no m' estranya. Fum-li tonyina, que és ben bona. se lo gana y no hablemos de favor si son todos traficantes y si no el sistema qué y si no el sistema qué ese otro gincio todo largo de los malos. si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va precio hace sube la balanza el precio también sube también sube la venganza ahora va y ahora que son todo narco y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente lleva plata del lavado mientras nos ate la bronca del norte nos mandan palo ay ay ay oy oy oy qué me dice te que le meten que jucuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten que jucuy? Uh -huh. es ese perro, es el perro, el Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discú. Si no le sale, son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema. El dedito en el político y y no ese culo, sino el que saca ese retorce, ese gran culo de este puto. dios seguro. Están en línea. Si se so te persigue si so te persigue si fuma si toma si vende si fuma si, si compra su por tonto para hacer para comer si toma vende compra fuma y vachase toda la cocha en su barrio que que no queda I com ens agrada aquest senyor cobrança dels Berçuit, Bergarabat. de nhi de déu, déu música combativa de la bona aquí al Pim-Pam-Punt. Gardelot. Eh? Clavat-la, Gardelot. clavat bon bon bon Gardelot per tota l'escaire. Ben guapa. Ben, ben guapa, Riqui. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, ja... Ben guapa, Mitxo. Mitxo, <laughs> perquè és proposta seva. Jo no la coneixia, de fet. Sí, eh? Estava allí a casa seva i me Ellos miran, bueno, escoltant cançons a YouTube i tal, és una autèntica art I... de. Molt, bé, molt guapa, molt guapa aquesta aquesta senyor copranza de dels Bersuit Seguim amb més música combativa, seguim el pim pam pum. Ja s'ha que per fer-ho, ens heu anat a buscar a retrana.pun o i, vam, molta baixada ja fa, però encara encara no ens hanem. Portes novetat aquí, ve. Porto no? una novetat, porto una novetat, són els Bull Brigade, que és una banda de strip de la capital piomontesa de Turín, a Itàlia. Són lleuugi eh, a les veus, al Gigi a la guitarra, el vacus, al baix i al eh, lleudi a la, a la bataca. Eh, és, un, és un temazo, és un tema zarràgano que s'anomena Sula Colina i que està extret de l LLP, està de Smarrite del 2008 i que vull dedicar molt especialment a l'Albert. Aquest company i col·lega de Barberà al Vallès que me la va recomanar em va recomanar de fet el, el, el grup els Bull Bride i bé, molt, molt, molt recomanable aquest grup no, no se el perdeu. Ponchara, y, y i carpa Essa s'ha to la pioggia Ui promesos sentimente a spezzare le vene tavo coltropo a la gola, Su collina el tuo sogno è caduto. Pan el meu cuore ha trovato timora E torn al vento a sofiare sul drapo. Que tot el taxopios ventto l'anco. Eli toto ten il boioki Tuto el peso te la cor Io ci sono 80 i e sento que Jo li volto fui Com'è la mia sciarpa, tesa sotto alla pioggia, fui com'è questo sentimento che Vol brigade, vol des, de, des de Torino. Brutals, brutals, aquesta banda torinesa. Bueno, esperem que us hagi agradat. No serà l'última vegada que ens vinguin a visitar perquè valen molt, molt la pena. I bueno, els vol brigade partit de pan aquí al Pim Pam Pum, amb bona música combativa, Sula Colina. A mi m'han sorprès, eh? Molt bé. Sí, no, no, bona, bona estrena, també. M'ho van posar a, a l'Ateneu de Barberà i vaig dir, trepa ca, que això, això està, està canalit pel programa, i la és que molen molt, molt, molt. Què més, que més? Això ja baixa, baixa, Ese baixa, baixa Vinga, va tirar un temazo també Són els que t'esnuco Que t'esnuco? <laughs> <laughs> D'on sona aquesta colla? Doncs pues ara no t'ho no sé dir jo crec, bueno, és que Fa molt temps que sento que sona Sé que és una banda que fa temps Però no, en realitat no els No, no, no els ubiquem No però. és la meva zona de confort <laughs> <laughs> Me pilles fora Perquè és una petició també bé. Avui vaig, vaig nodrit També del Càndido o no? No, aquesta ve de... aquesta de la laia de... Per, allí, per Ripollet Molt bé, aquesta. de la laia de Ripo, molt bé I això, doncs pues mira, l'hi dedico a ella, és un tema que es diu... Bueno, ara, ara... que de lleig, però és un tema que es diu idiota No, no, no. Per, per ella perquè és molt bona la cançó però no, no, no la insulto, pobreta que Molt bé, que doncs desnuco, Que t'esnuco, que t'esnuco, ja veureu, quin cardelot Ahí va Si me tapáis la boca Si solo veis el esplendor En esta mierda que ni flota Si no vale mi opinión Si me tapáis la boca Si solo veis el esplendor En esta mierda que ni flota Ventes de mentes Cotidianamente Controlan hipócritamente Mente a la gente Gente que espera Pacientemente Gente que pierde lentamente Los dientes volará mi conciencia y mi conciencia tranquila y sin dolencia practica la violencia con obediencia si no vale mi opinión si me tapáis la boca si solo veis el esplendor en esta mierda que inflota. si no vale mi opinión si me tapáis la boca si solo veis el esplendor en esta mierda que inflota Y serás el pajarillo con las plumas azules Y cagarme en tu puta madre, cabrón, o dingo el pajarillo con las plumas azules Y cagarme en tu puta madre, cabrón, o dingo la vista que ves un terrorista Con esas pintas, un gran artista salta la cabra, salta la rana Van a saltar Me si, si, no vale opinión, si me tapais la boca, si solo vais a l'esplendor en esta mierda que es flota, si no vale mi opinió si me tapais la boca, si solo vais a l'esplendor en esta mierda que es flota, es flota, es flota, es <ríe> Que desnuco, va, he fet els deures, he fet els deures tard però els he fet, són una, una penya que porten 20 anys tocant ja, wow. 20 anys de ruido, a que diuen per aquí. I són de Tudela, Navarra ostres, són navarresos, mira doncs, ara que acaba el programa perquè ara ja sí que tirarem les dues últimes i, i ens n'anirem en, en aquesta 132a edició la, la primera de les, que, de les que sonarà és també una banda de, de, de, de la localitat a de l'Eugutio, o sí sigui que no, no marxem d'Escalerria són els bootboys que és això, és una banda d'State Punk de, de l'Eugutio a, a, a, a Lava i bueno, est, són el Goissa a la veu el, el Jaini a la guitarra i els coros, el Miquel a l'altra la, guitarra, el Josu al baix i als altres coros i l'Ibai a, a la bataca. És un, és un tema que, que, que està extret està extret el videocrip eh, Juramos Vencer, i que s'anomena 2231 del 2013. I ja veureu que és un temazo, per la gent que no conegueu els bootboys, molt, molt recomanable també aquesta proposta de l'StatePunk, ja veureu que sonen bastant, bastant contundents i bastant rapidets. I tu, què? Tu, tu... Jo, jo... Eh, no, bueno, he de dir que aquest, aquest temacle, perquè això és un temacle... És un temacle, sí, sí. El vaig escoltar fa dos dijous el programa fallit aquest, i déu nhi eh? Buah! Tu en vas com començàvem fa una, fa una, fa una temporada gran. Sí, no? la, la nostra banda sonora d'inici de, de programa, des de fa, de fa molt temps. Res, no, no cal ni presentació, són els cop, un temacle també directament dedicat a la penya de Can Vies. Autèntic Gardelot. Autèntic Gardelot, des al ojo són disturbios. Uh. Doncs, Espanya eh, no podem acabar d'unaaltra manera. No podem acabar d'una altra manera amb això ens en anem. Amb això s'acaba la 132 en edició, un goig, una joia i un ple estat amb totes vosaltres que seguiu escoltant-nos si us plau, que seguiu darrere de, de, de l'ordinador o darrere d'allò que utilitzeu per escoltar-nos, que és el que ens fa que, que seguim endavant, que tornarem ben aviat tan, tan aviat com puguem amb la 133 edició i, i bueno, que no, no uriria el pim pam pum que segueix endavant. I seguirà, i seguirà. I tant que sí, i tant que sí, família. Pues Ens trobem aviat, a l'aviat, a la xarxa. I pels carrers que, que disputeu aquests dos temacles que quedan. Molt bé, salut i revolta. La violencia y en las calles resistencia